Velkommen til Det Tomme Magasin. Mit navn er Martin Ørgaard, og over for mig sidder Danmarks største bakteriebombe, Elias Elers. Hej. I dag der skal vi høre om faren ved 5G. Vi skal høre, hvad danskerne glæder sig til her i coronakrisen, og så skal vi indvise i den sagte prutskunst. kunst. Ja, men først så skal vi have nogle nemme løsninger på hverdagens udfordringer, og så er der nyt fra Erotikus brevkasse. God råd til håndhygiene! Velkommen til Nemme med Drake Jensen. Det er mig, der er Drake Jensen. Håndhyggeegn er vigtigere end nogensinde før. Ikke bare i sengen, men også i samfundet. Du har sikkert hørt, at man skal vaske hænder i 45 minutter, mens man synger alle så længe Jungs sang, Men der har jeg valgt at sige, at det kan blive meget nemmere. Og hvis der er noget, der gør alting nemt, så er det ild. Det du gør, det er, at du tager en spray-deodorant. Og så sætter du gaffetab på toppen. Så du slipper for at røre mere ved den. Så sætter du ind i deodoranten og stiller den på bordet. Så dømmer du din lapper i krudt og stikker med midt i flammen. til deodoranten, tog. Det er nemt og det er en løsning. God weekend. Skibabababo, skibabababo, skibabababo, skibabababo, skibabababo, skibabababo, aften og velkommen. Mit navn er Erotikus. Jeg er tidligere major i forsvaret, krigsveteran, nissehader og TikTok-ambassadør. Men nok om mig. Det her er en seksbrevkasse, hvor du kan få hjælp og råd til seks og parforhold samt civil. Der skal vi i gang. Første brev er fra Linda på 37, og Linda skriver. Kære Erotikus. Jeg har været i karantæne med min kæreste i 52 dage, og i starten gik det glimrende. Vi pullede løs i alle ender og kanter. Det var hyggeligt med lidt ekstra kvalitetstid. Men nu, nu er sagen en ganske anden. Jeg hader den mand. Jeg hader moden, han spiser chips på. Jeg hader, hvor lidt han skylder sin tandbørste efter brug. Men mest af alt, så hader jeg hans ansigt. Hans dumme, dumme, dumme ansigt. Hvad gør jeg? Ja, Linda. Det er jo en af klassikerne. Den må vi heller lige fortsætte stop på. Sagen er den, Linda, at et hvert glødende, liderligt, skabligt, fugtigt og kødløsten forhold kan møde sin overmand Og konstant samvær er noget af det værste. Der er ikke noget som tilstedeværelse, der kan understrege, hvor ligegyldig vores partner i virkeligheden er. Der er jo ingen mennesker, der er rigtig spændende. Det er fiktion. Det er opstillet. Det er kunstigt. I virkeligheden er vi jo alle sammen bare aber, der har lært at tørre os, efter vi har lavet pølser. Meget mere kan vi ikke. Det minder mig om min i tur til Irak. Jeg var blevet så ulideligt træt af min deling. Vi var nærmest stoppet med at bolle hinanden på det tidspunkt. Men så en aften sker der noget ganske magisk. Vi har beslaglagt noget opium tidligere på ugen, og vi tilfælde tilfældet Tarfeldkogten fejl af en bouillon -terning og en klombopium. Så det var noget af en lapskaus, vi fik os den aften. Det sendte os ud i et psykedelisk trip, der varede i 14 dage, og da vi vågnede, var vi ikke dansk og havde fuldstændig glemt hinanden. Pludselig var vi som fremmede, og endnu en gang, der kunne kødets lyster over. Vi bollede konstant i tre uger efter den oplevelse. Nå, men for at vende tilbage til dig, Linda, så synes jeg, du skulle se at komme lidt på afstand af din kæreste, så han kan komme til at virke ny igen. Alternativt, så kan du få fat i noget opium, eller et andet meget hårdt euforiserende stof. Det vigtigste lige nu er sådan set bare, at I bliver så fjerne, at I ikke kan huske hinanden. Så skal kødspillet nok komme på glæde igen. Nå, det var alt for denne gang. Selv takker på gensyn. Træd 3, -3. Vinde, og jeg har lavet den her kampagne til alle jer, der ikke ved noget om 5G-netværket. Alle jer propagandaindoktrineret, vaccineoffer, alle de der små blødsydende nogen. I det er ingenting i forhold af ikke kritisk til verden, eller til chemtrails, eller til 5G. I tror ikke, det er farligt. Men det er farligt. Og det er bevist på nettet. 5G i stråling, det er skylder alt muligt. 5G står bag alt fra kraft til coronavirus. Man kan blive, man kan blive tyk af det, man kan blive gammel før tid, eller, eller kristen, og, og jeg kan mærke det. 5G er her allerede, mand. Jeg kan mærke det. vi kommer alle sammen til at kunne mærke det. Du skjorte derhjemme, og de bliver for kort, selvom du ikke tør dem. din hund, stikker af, selvom du troede, du havde låst døren. Din kat skider dig i munden, din kone går fra fræder fordi din nabo er fucking yogainstruktør. Din mor stopper at betale din telefonregningen, fordi du bruger for meget data. Din arm falder af, og uanset hvor mange gange du tør så er der stadig brændsel på eftermiddagen, For helvede der, Stop 5G. Vi har spurgt danskerne, hvad de glæder sig mest til, nu hvor samfundet er åbnet op igen. Jamen altså, jeg glæder mig, og, øh, jeg glæder mig til at komme på arbejde, ikke? Jeg skulle være ved at være træt af at være derhjemme med familien. Det, på et eller andet tidspunkt, der bliver man også træt af, af at have god tid sammen, og gå og holde i hånd i solen, og spise pandegær, når man har lyst, og, og ikke være stresset, ikke? Altså, ej, det bliver sgu... Altså, det bliver også fedt, ikke? At skulle op 5.30 igen, og skændes med min kæreste og madpakkerne, mens mine, mine børn, de skriger, ja. Det kan jeg mærke, det glæder jeg mig til, og sidde fast i myldertidstrafik og komme træt hjem og være sådan helt brugt og ikke have overskud Men mest af alt, så bliver det rigtig godt at komme tilbage på arbejde, fordi så er jeg ret sikker på, at jeg begynder at ryge igen, og så får jeg sikkert også mit mavesår igen. Det er jo, jo stoppet, efter jeg har fri, så ja, det bliver sgu fedt at komme tilbage, ikke? velkommen til Sagte Prutter. Jeg er Jacques Flatulin, og jeg er her for at guide jer væk fra pruttens vulgære vej. Over på en mere ren sti. Mm, en gentleman sti, ja. Hvor en putt, det er noget, der sagte. Noget, vi kan kontrollere. Noget, der ikke forstyrrer. Noget, andre mennesker kan sætte pris på. Men inden vi kommer for det i gang, vil jeg også byde velkommen til Dansk gæst, Brian Jensen. Hej. Skal vi... Øh Gim uh, prud nu? Nej nej nej ikke nu. Først så skal vi lære principperne bag den sagte brut. Uh, okay. De fleste mennesker, de nemlig ganske enkelt forkert. Hvad? Kan man prud forkert? Åh <laughs> oh, mit barn. Nu skal du høre. De fleste mennesker, de holder sig jo til fløjene. Når vi pruder enten, så laver de en, en siver, men de lugter afte. Fy for satan, mand! Oh. Har du spist for rent? Barn, eller hvad? Ellers så så de en rigtig brændskid. <tryk> <tryk> ah! Ej, jeg har prøvet at det nu. Men en gentleman, han gør hverken iller. Han laver den sagte brud. Hverken skjult eller valsom. Til stedværende til gengæld ægte. Som et kram fra en god ven, man ikke har set i lang tid. Som måske har været væk på en lang ferie, eller flyttet til udlandet, nu er han kommet tilbage. Her kommer den. Uh. Kunne du mere krammet? Nej, men jeg kan lukke den. Uh. Ja, men du kan kun lukke lige til pass. Som en god ven. Nå, men nu er det din sur, Brian. Forsøg du en gang med den sagte brudskunst. Pres, men ikke for meget, Brian. Ikke pres for meget, heller ikke for lidt. Ikke pres for lidt. Bare lige til pass. Du skal ikke overtænke det. Du skal ikke tænke for meget. Du skal bare gøre det. Du skal bare lade det flyde. Bare brudt, bare pres, bare ikke pres. Bare for meget pres. Bare ikke for meget Okay, jeg gør det nu. <tryk> <tryk> <tryk> oh, ej. Åh, oh, ja. Jeg har skidt i buksen. Må jeg tørre dig? Det tomme magasin. Inden vi runder af for i dag, så skal vi lige endnu en gang ud på de vilde våger med Rane Eskelund, der i den her uge er på jagt efter en enhjørning. Ja, og så skal vi også en tur forbi Per og Lars, der har lavet en rigtig podcast til rigtige mænd. Og velkommen til min podcast, Elsk dig selv. Mit navn er Ryan, og jeg er for at hjælpe dig med at dyrke kærligheden til dig selv. Mange har haft det svært her under karantænen, alene hjemme. Ingen at snak med, ingen at Men det er jo slet ikke så slemt, hvis man bare virkelig bare elsker sig selv. Det gør jeg. Jeg er decideret smadskvelsket i mig selv, og jeg... Jeg har svært ved at være alene med mig selv ret længe, før jeg kan mærke mm, sommerfuglen, der bare flakser bobler bare ned mm, og bobler rundt i nej, Ej, hvad laver jeg? Ryger hvad, la hvad laver jeg? Ryger den. Ej, for fordi min hånd op og min bokser Jeg er lige på arbejde. og Åh, ry rygeren. Fy, fy, rygeren. Nej, rygeren, du er så slep Åh, rygeren. Uh, fik du lige fat i der, rygeren? Åh, oh, ej, rygeren ikke nu. Åh, oh, rygeren. Åh, oh, jeg elsker den måde, der min hænder bare tager min pækrygeren. Mm, ej, jeg bliver nødt til at sige tak for i dag. Åh, oh, jeg skal lige have lidt rygeren tid. Oh. Mit navn er Rane Eskelund, og endnu en gang er jeg taget ud i den vilde verden for at aflive myter om fabeldyr og væsner, der ikke findes. I dag er jeg taget til dyrehavsbanken i Klamtenborg, fordi en gruppe besøgende påstår at have set en enjørning, der er gået amok og har dræbt flere jorde. Men altså, der er jo med al sandsynlighed blot tale om drengstreger. Måske nogen har tæppet et fast i panden på en vild hest, eller... Øh, hov, hvad så? Der har vi sgu sønderen. Nå, okay. Man lukker en hest til sig. så Når man gør det, så er det vigtigt at have en guldråd. Og så, og så flad hånd, flader Roligt. Så, så kærke, man. Kom, så, så, brohest. Ja. Oh, da, hold. Oh, så, så, så, så, så. Du er, oh, du er en vild kravat, hva? Åh, oh, oh, oh, min sanden. Du har et krammerhus i panden. Nej, nu skal jeg lige hjælpe dig med at tage det af. Hvad fuck laver du? Du skal ikke røde mig. Uh, okay, shit. Uh, en talende prohest? Hvis du kalder mig en prohest en gang mere, så spider jeg det røvhul, forstår du det? Undskyld, undskyld, men hvad... Okay, ja, ja, hey. Hvad skal jeg så kalde dig? Du kan kalde mig Attila, eller engjørningen, eller engjørningen Attila, eller herre, engjørning, men du skal ikke tale til mig, som om jeg er en lille ffemset ponny, okay? Fætter du det? Men... men okay, så... Altså, oh, okay, så du er en rigtig engjørning. Jeg, Jeg troede... Jeg, jeg troede egentlig, at det var en små søde prinsesse -heste, der pruttede regnbue og sådan. noget. Ja, men så er du lige så snart dum som alle andre. Jeg har et fucking spyd i panden, mand. Hvor meget hårdt kan det blive? Skal du stappe eller hvad? Ah, nej tak stem, nej, tak nej, tak tak. Nej, det tak, du undskyld. Det jeg skulle bare lidt pagt lige nu. Altså hvad... hvad laver du overhovedet på dyrehofbanken? Uh, normalt så går jeg jo rundt og hører dødsmetal og dræber faktisk hunde, men i dag der har jeg kræftet med en dårlig dag, mand. Hvad så? Hvad er der sket? Jamen jeg har jeg har så sindssygt hård mave, mand. Kan du ikke hjælpe mig? But... Nej, nej, det tror jeg ikke, jeg kan. Du, du stikker bare armen op i røven på mig, så hiver du det ud, der blokerer, så jeg ikke ligesom kan lort. Ah, det du. tror jeg sgu ikke lige, det bliver lige knapper for mig. Så stik armen op i mig i din så. Eller stikker ja, dig. Okay. Med mit pandespød. Kom så. Ja åh, Lidt til højre, kom. Kan du mærke den ned? Åh ja, ja, ja. Jeg kan jeg tror, det er en amerikansk fodbold fast op i dig. Fornød! Gå ud, mand! Øj, du var Åh, Fuck, mand! Den sad godt fast, da. Nej. Hov, oh. nej! Der kommer en regnbue ud af på, dig. Ja, men du skal ikke sige det til nogen, vel? Fuck. Oh, der er en hund! Er du sulten? Nej, jeg, jeg tror bare, jeg skal hjem i badet. Det var med magasin. Hej, mit, øh, mit navn. Det er Lars, og jeg er en rigtig mand. Jeg hedder Per. Og jeg er også en rigtig mand. I den her podcast, der skal vi tale om nogle af alle de ting, der ikke er plads til i en travl hverdag. fyldt med damer, præcis. Her der skal der være plads til alle de ting, mænd elsker. Alt det, vi bare. Det skal vi bare have. Ja, præcis. Fordi mænd de har brug for mange ting, og de elsker mange ting. Mange mandeting, som for eksempel strøm, eller ting, der gør ondt, eller noget, der larmer. Præcis. Vi, elsker, vi kan lide knive og tunge ting, og ting, der lugter dårligt, og skimmelsvam, og store højtalere og farlige dyr og sådan noget. Ja, vi kan slet ikke få nok af ting, Ild i, og vi øh, vi kravler op i høje ting og vi spiser store stykker tykke gummi og vi har huller i sokkerne. Jeg snakker ledersko. Jeg snakker duffelbags, ørne, øh, noget med at grave huller. Kender for Formel 1. Lære du skydning. Løb så hurtigt man kan. Dinosaurer. Kør træbund knallert. tre Ja man. Ja man. Man man man man man Hættevagt. Jeg vil bare lige spørge om et par ting. Jeg var på flyvergrillen for nylig, og så undrede jeg mig bare over et par ting. Jeg tog, det kunne være i underholdet over Det samme. Det jeg undrede mig over, at det var punkt 1. Det var ikke en flyver. Eller at det var i hvert fald ikke engang en flyver. Og, og punkt 2. Altså, der var ikke nogen grill. Og den kunne ikke flyve, altså. Det er faktisk falsk